Todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer, é uma alegria estar aqui conduzindo o programa mais uma vez, ao lado dos meus queridos amigos Endzoners. Como está, Alexandre? Edu, tudo certo. Depois de um fim de semana regado ao futebol americano, estamos aí para falar mais um pouquinho do próprio esporte que. Eu gosto tanto e garanto que o nosso amigo Júlio César Vettori também curte muito, não é n Julião? E aí, tudo certo? Tudo certo, Ale. Concordo, gosto muito do futebol americano. Acompanhei esse final de semana. Perdi no Fantasy de 114 a 46, mas tudo bem. E eu passo a bola pro meu querido amigo Vitinho. E aí, Vitinho, você tá bom? Opa, tô bem aí. Abraço a todos os v n o r e s E é isso aí, você não? Tá Tudo bem também, Vitinho. Graças a Deus, estamos aqui em mais uma noite de terça-feira, gravando a edição de hoje. Hoje, terça-feira, dia 24 de novembro. Neste último final de semana, nós tivemos nada mais, nada menos que a final do torneio Touchdown. Mas não foi bem assim, a gente vai explicar um pouquinho no meio do programa. Não tivemos r o d a d a da Liga Paulista de f l e g mas tivemos uma semana agitadíssima na NFL. Jogos surpreendentes, jogos espetaculares, futebol de muita qualidade, direto dos Estados Unidos. Mas antes da gente começar a pauta do programa, vamos para os e-mails. Olha a mensagem! E-mail dessa semana: e-mail do Thiago de Lavor Pais Barreto. Iaê,、e、End Zoners. Já é um clichê, mas parabéns por mais um excelente programa.、O、Thiago mandou um e-mail grandão pra gente aqui no meio do e-mail dele. Ele dá uma canelada, dá uma sapatada, dá uma pedrada aqui na equipe. Vocês esqueceram de comentar sobre o l a d e i n Tomlinson. Se tornou o terceiro maior jogador em touchdowns marcados na história da Liga. Só atrás do Jerry Rice e do Emmett Smith. Hum, porrada na gente, porrada. Eu estou apenas começando a acompanhar a NFL, mas dá pra a notar vendo jogos que isso é realmente incrível. Olha, Thiago, eu digo que é, é, é algo histórico realmente é espetacular. Alexandre, um grande fã do Ladelian, pode comentar até um pouquinho mais. E aí, Ale, ficou emocionado com o Ladelian Tomlinson com o terceiro lugar entre os TDs marcados na liga? Olha, fico muito feliz porque o Ladelian Tomlinson é um cara que eu. Comecei a acompanhar mesmo no auge é, dele e tal, e assim, é incrível, era incrível ver o l a d e n i e t o m l i n s o n jogar. O cara é muito rápido, é muito forte, cortava como ninguém. Eu acho que eu nunca vi nenhum running back fazer os cortes que ele fazia na, no auge dele naquela temporada espetacular que ele teve. É, apesar de que hoje a gente tem o Adrian Peterson, que é um running back muito bom também, mas eu acho que ele. Não, ele está muito longe, na verdade, de chegar perto das qualidades completas que teve o Ladinian Thompson. Mas fiquei feliz sim, fiquei feliz sim, porque o LT é um dos principais running backs da NFL e merece todo o reconhecimento. Para mim, é um cara que vai estar no Hall of Fame daqui a um tempo. E continua no e-mail dele aqui: quem vocês acham que pode ganhar o Defensive Player of the Year? E se o MVP vai realmente ficar entre o Manny e o Breeze ou tem alguém correndo por fora? Olha, defensive Player of the Year, Thiago, eu diria assim: pelo que estão jogando, eu ficaria entre Jared Allen ou a, a importância do Darren Sharper na defesa dos Saints? Olha, pra a mim, Thiago, pelo menos até o que, o que eu assisti até o momento de NFL, eu acredito que o favorito pra a esse ano é, seja realmente o Jared Allen como o Edu. Mencionou, mas eu tenho pra a mim dois caras que estão jogando muita bola e que devem ser reconhecidos. É, eu fico com o Mike Peterson, outside linebacker do Atlanta Falcons, que está fazendo uma temporada é, espetacular. E também fico com o número 52 lá de Baltimore, o Ray Lewis, que está fazendo outra temporada espetacular. Já é o melhor middle linebacker da história da NFL. E a gente sabe que é muito difícil jogar como middle linebacker. E ele, com toda a sua liderança ali na defesa do Baltimore Ravens, é um cara sempre muito emocional e que joga muito, faz é, tackles cruciais ali na terceira descida. É um cara que continua jogando como jogava na sua temporada como rookie nas temporadas que esteve no auge na NFL. Então eu ficaria como, com o Ray Lewis como um dos favoritos para esse Defensive Player of the Year. Eu compartilho com a ideia do Edu. Eu acho que o Jared Allen tá merecendo esse ano. Já tem 10,5 s e s e é uma parte muito importante dessa defesa do Minnesota Vikings. E você, Vitinho, quem que pra a você assim, é um forte candidato para o Defense Play of the y e a r Então, Júlio, eu concordo com vocês com, é, com o Jared Allen. Eu acho que ele e s tá onando essa temporada. Realmente e s tá jogando muito. E eu vou ficar com o. t r y Pola Malo, pois mesmo ele esteja ficando sem jogar 4 jogos, tem uma coisa a se destacar: Steelers com Pola Malo, 6-0. Steelers sem Pola Malo, 0-4. Eu acho que um jogador mais importante que isso não, não vai ter na NFL. Sobre MVP, eu acho que pode ser, pelo menos na minha opinião absoluta e extrema assim, Peyton Manning. Não. Não, não diria nem que o, o Brice conseguiria agora ameaçar, porque até porque os Saints já estão começando a cair de produção. E logo, logo já vai começar a dar alguma zica lá p r os lados de New Orleans. Mas para MVP eu fico com o Peyton Manning. Estou junto com o Eduardo Galvão, mas não pode, eu acho que a gente não pode ignorar o Brett Favre nessa eleição de MVP é o melhor quarterback da NFL. Tem o melhor rating da NFL: 21 touchdowns, 3 interceptações, sendo que o Peyton Manning tem 21,9 interceptações. Ele tem 248 jaras por jogo, que comparado com o Peyton Manning é ridículo, porque o Peyton Manning tem 317. Mas o Brett Favre, pela idade dele, pelo que ele fez nesse time de Minnesota, ele está sendo considerado e muito. Vocês podem ter certeza que a liga vai prestar muita atenção em Brett Favre esse ano no p o m v p Concordo com a lei e pra mim, incrivelmente, o cara que tem mais chance de ganhar o MVP é o Bret t f a v r e Ele tá muito eficiente esse ano, tá lançando muitos touchdowns, poucas interceptações, tá com um rate muito alto, jogando o fino da bola com 40 anos de idade. Tá dando, como diria, como dizem os esporte, s tá dando um pau nessa molecada. Tá mostrando como é que joga futebol com 40 anos, sem ombro, sem tendão, sem ir lá, sem mão, mas tá jogando muito o Bret t f a v r e E é por isso que o Vikings está indo bem nessa temporada, com nove vitórias e uma derrota. E você, Vitinho, quem é um candidato forte para o MGP desse ano? Olha, eu vou ficar com o Peyton Manning. O Drew Brees está tendo apoio do jogo corrido. O Peyton Manning, não tanto quanto o s a i n t s Eu acho que o Peyton Manning vai levar isso daí se chegar ao Super Bowl. O outro o e-mail do programa: o Felipe Nunes, 16 anos, Salvador. Comentando sobre a quarta para duas da semana passada, comentando sobre alguns erros de arbitragem,、né? Ele deixa um comentáriozinho no site bem interessante,、né? Como um erro como esse pode acontecer com o auxílio da arbitragem eletrônica? Mesmo com toda a tecnologia, ainda estamos suscetíveis ao erro humano, mas na NFL são mais raros que em outros esportes justamente por essa ajuda. Olha, Felipe, a arbitragem tem realmente sido um pouquinho polêmica, porque mesmo conferindo alguns replays, eles realmente continuam insistindo no erro, continuam. Marca, com a marcação de dentro de campo é complicado, né, Edu? Porque os caras têm todos os recursos pra corrigir os problemas é, dentro de campo. Porque é d i f i c i l l m e n t e ser juiz de futebol americano. Eu posso dizer, porque eu já participei como juiz em alguns jogos de, de flag e tal. É muito complicado. É muito complicado, até no flag que não tem é, tantas faltas de holding, sabe? É, é, é muito complicado. Porque. Se você é juiz de secundária, tem、um, uma recepção com um pouco mais de contato, e aí o cara acaba não pegando a bola, a bola acaba caindo no chão, o cara já pede interferência, a pressão vem toda em cima de você, então é muito complicado você ser juiz. O auxílio eletrônico serve, justamente além de corrigir aquele s negócio s de posição de campo, que aliás tem sido um negócio muito complicado, para rever é, recepções, para rever onde a bola parou, para rever se o quarterback. Passou da linha de screamer de quando lançou, o que eu acho muito útil. O problema é que os juízes não estão fazendo o uso correto desse negócio, e s t á atrapalhando um pouco os times, né? Mas assim, olha, eu acho que, apesar de eles merecerem as devidas críticas, acho que a gente tem que aliviar um pouquinho n os juízes também. É, é difícil entender, principalmente quando você torce para um time que foi prejudicado, mas tem que aliviar um pouquinho n os juízes também. É muito complicado o trabalho dos caras. Se você também tem um e-mail, tem um recado, tem alguma coisa para comentar com o programa, mandem para a gente, podcast.endzonebrasil.com. Todos os e-mails muito bem-vindos. Comentem na postagem do episódio também. É, isso ajuda a dar aquele feedback para a gente, ajuda a motivar a gente a continuar cada vez mais com o programa, a investir, tentar deixar o programa mais legal possível para vocês. Recadinhos rápidos, aproveitando o finalzinho do e-mail do Thiago, ele pede aqui uma pequena divulgação. Dia 29 do 11, esse próximo domingo, agora pessoal, peguem as agendas e marquem. Um amistoso entre dois times de Recife, como um, pre, um preview como uma preparação para o Nordeste b a l l O amistoso será às duas e meia da tarde no Clube dos Servidores da Sudene. A entrada é um quilo de alimento não perecível, opcional. Opcional, não, gente. Vamos doar um quilo de alimento não perecível. Vai ser uma, uma campanha arrecadando alimentos pra doar pra alguma instituição. Então, pessoal que puder aí, compareçam, levem os alimentos. Vamos prestigiar esse pequeno p r é v i o do Nordeste b a l l Dia 29 do 11, esse domingo agora, duas e meia da tarde. Meu Deus do céu, duas e meia da tarde no calor de Recife. Segura, hein? Calorzinho. Maravilha pra jogar bola, hein, Alexandre? Nossa. É, no calor ainda é terrível, né? Eu não sei se é full pads esse torneio, mas eu acredito que seja. Porque a gente já falou aqui do podcast, né? Tem as equipes que participaram em 2008 desse torneio, as últimas equipes que participaram, Edu, foram Dragões do Mar de Fortaleza, Ceará Cangaceiros, João Pessoa Espectros, Natal e Scorpions, Ponta Negra Bulls e o Paraíba Aliança, que é um combinado lá de alguns outros times da Paraíba, além do Espectros. E promete, eu não sei se é full pads, deve ser, porque tem uma grande iniciativa full pads lá no Nordeste do Brasil. E olha. Falando em nome do, do pessoal daqui de São Paulo, o、um、cara que ajudou aqui na divulgação e também na estrutura do torneio Touchdown, gostaríamos muito de ver um time do Nordeste no próximo torneio Touchdown, né? Então e s p e r o que o pessoal volte. Agora, por favor, se tiver calor aí, não convide os times porque é mancada, parece que você está assando dentro dos pads quando você joga no calor. Por favor, eu sei que é difícil ter um friozinho aí no Nordeste, mas se tiver uma temperatura amena, já colabora, não é verdade, Julião? Ah, é, com mas... certeza. Você ficar naquela sensação de ser um verdadeiro frango assado jogando bola é complicado, cara. Jogar 2 horas da tarde num solão no Nordeste é algo que. É de torrar a cuca, realmente. Bom, é, o fator campo, possa... é o fator campo, é o fator campo. É a vantagem dos mandantes do jogo. Ah, sim, com certeza, mas. É aquela coisa, tomara que faça um clima um pouco mais ameno. Imagina você ir jogando bola, duas horas da tarde, 35 graus na tua cabeça, ou seja, de shoulder pad. Vai estar louco, hein? Até não, eu que, é, que joguei futebol brincando. Pior não é o shoulder pad, é o capacete. Imagina o pessoal que usa o capacete preto. Nossa! Meu Deus! Só de pensar dá aflição, cara. Dá um. Ah! Pela Liga Paulista de Futebol Americano, tivemos jogos esse último final de semana, Victor? Não, a gente não teve jogo por causa do torneio do Tidal, né, cara? E quando vão ser os próximos jogos, então, da Liga? Os próximos jogos, jogos vão ser dia 29, no SPAC, na Avenida Robert Kennedy. A, confer... a final da Conferência Paulista vai ser Spartans vs Sharks e a final da Conferência Estadual vai ser Silver Bullets vs Gladiators. Então, dia 29 do 11, próximo domingo, enquanto o pessoal do Nordeste já prepara o preview do Nordeste Bowl. Vão acontecer as finais da Liga Flag Paulista, as finais de conferência: Spartans contra Sharks, Silver Bullets contra Gladiators. Pessoal que puder comparecer, a entrada é franca, compareçam lá no s p a r k É, por favor, compareçam lá. Torçam para o amigo de vocês, hein, Zoner, Alexandre Branco. Torçam para o Silver Bullets. Vão com suas camisas azul marinho, compareçam ao s p a r k Porque Silver Bullets está. Engajado em chegar à final da Liga Flag esse ano. E o paro é、e、duro. O time do Alvarecla de Eitors é muito bom. Mas vamos, a gente vai fazer o que pode, né, Edu? r a d Você vai estar lá com certeza assistindo o jogo, né? Com certeza. Cobertura especial do Endzone também, do portal. Vamos trazer as novidades, vamos tentar entrevistar o pessoal, gravar até alguns videozinhos pra a postar no site depois. Aguardem e verá. Quem viver, verá. Semana que vem, a cobertura das finais de conferência da Liga Flag paulista. Edu já botando os caras no caixão, né? Quem viver verá, já vai matar uns 10. <risos>、ah, Esse final de semana não tivemos Liga Flag, mas tivemos torneio Touchdown. Sábado nós tivemos as semifinais, São Paulo Storm 2 8 a 2 7 em cima do Cuiabá Arsenal na prorrogação e o Rio de Janeiro Imperadores venceu o Barigui Crocodiles por 2 0 a 0 Eu não pude estar presente em nenhum dos dois jogos, mas o Alexandre Branco estava lá representando a equipe e vai contar um pouquinho de como foi as partidas do sábado pra a gente. Olha, é... falando como amante do futebol americano, o jogo mais Incrível que eu já assisti na minha vida aconteceu nesse sábado, o último lá no Ibirapuera. O jogo do Storm contra o Arsenal foi um jogo incrível. Foi um jogo pra quem pra q não、e、nem entendia futebol americano. Olha, eu levei um amigo que nem nunca viu futebol americano, nunca tinha assistido na... O cara ficou apaixonado, cara ficou apaixonado, ficou maluco. Queria assistir os outros jogos de qualquer forma. Olha, a superação do Storm no final do jogo foi. Incrível, infelizmente o jogo foi meio parado no começo, muitas penalidades, mas no final das contas foi uma penalidade que salvou o São Paulo Storm. Porque o quarterback Kevin May sofreu uma interceptação é, numa, numa quarta descida, e o que crucificaria o, o Storm e colocaria o Arsenal na final do torneio touchdown. Mas uma, uma falta na jogada voltou a, a bolar a mão do São Paulo Storm. O Kevin completou um passe na quarta descida para 15 jardas. Nas mãos do Nathan s o m m e r v i l l e para um ganho de 17. E aí aconteceu a jogada final que culminou no touchdown do Storm. E o extra point do cabelo matou a partida porque o Cuiabá Arsenal errou o, o extra point após o seu touchdown na prorrogação. Porque a prorrogação do turno,、no、touchdown ocorre de um jeito diferente. Ao invés de um overtime. Funciona um igual na NC do Boedo, não é, Alexandre? É igual na NC do Boedo. O time pega a bola na linha de 25 jardas. E tenta marcar o touchdown. Aí, na, a partir das, da linha de 25 jadas, r ele. É como se fosse uma campanha ofensiva que estivesse dentro da red zone. Ele tem que marcar o touchdown. Aí tem primeira pra a 10. E depois, caso ele avance 10 jadas, r tem primeira pra a 10 de novo até o, o touchdown. E é como se fosse uma cobrança de pênalti. Se o time vai, marca o touchdown e faz o extra point, o outro time tem que marcar o touchdown e fazer o extra point. Assim vai. E o jogo entre São Paulo e Storm e Cuiabá Arsenal foi incrível por causa disso. O Arsenal errou. O Extra Point, e aí quando o Storm fez o touchdown, t a v a nos pés do cabelo, camisa 88 do Storm que foi lá c o n v e r t e u o Extra Point e deu números finais ao jogo que foi emocionante, olha, incrível! O público no Ibirapuera vibrou muito. E no jogo contra o Imperadores, domínio total do time do Rio de Janeiro, é, o jogo c o r r i d o do Rio de Janeiro dominou realmente, foram, foi 20x0, muita chuva, então, como o risco era grande de acontecerem turnovers. O Rio de Janeiro optou por correr mais com a bola ao invés do passe, e o grande beneficiado disso foi o Miguel, o fullback do time do Rio de Janeiro. Aliás, gostaria de adiantar ao pessoal que teremos cobertura especialíssima do torneio Touchdown. Quando terminar o torneio, nós vamos fazer uma edição especial com entrevistas que nós colhemos no local. Jogaremos fotos na internet, vídeos, não é verdade, Edu? Com certeza, Alexandre, a gente tem um belo material sobre todo o torneio preparado para poder passar para o pessoal. É isso aí. aí o pessoal deve estar curioso para saber o que deu na final, né, Edu? Afinal, no domingo, o Sunday Night Football. A final começou no domingo às sete da noite. São Paulo Storm e Rio de Janeiro Imperadores. O jogo começou, os times em campo. Rio de Janeiro teve o domínio total e absoluto do primeiro tempo de jogo. Os dois primeiros quartos foram do Rio de Janeiro. Dois touchdowns espetaculares, as campanhas conduzidas pelo quarterback Diogo do Imperadores sempre dando resultado: bons passes, boas corridas do time. E o Storm com muitos problemas, porque o jogo passando a bola não evoluía, o jogo corrido também encontrava dificuldades batia na parede e caía. Tudo se encaminhava para uma vitória dos Imperadores. Mas no show d e intervalo, depois do show das cheerleaders, o que, que aconteceu, Alexandre? O apagão voltou. O apagão voltou, a luz acabou no estádio do Ibirapuera. E infelizmente o que aconteceu foi o seguinte, pessoal: uma árvore acabou caindo nas imediações do estádio do, do Ibirapuera, o Ícaro de Castro Melo. Uma árvore caiu e derrubou um poste de luz, é, cortando fios e tudo, estourando um transformador. A Eletropaulo não ia conseguir restabelecer o fornecimento de energia elétrica até. 15... Eu não sei quando que eles conseguiram consertar tudo, mas com certeza não ia acontecer é, na noite de domingo ainda. É, teríamos é, até pelo menos a segunda-feira à tarde pra resolver isso e era inviável pro time do Rio de Janeiro. Então o que aconteceu foi que o... a final do torneio de shutdown foi remarcada para o dia 12 de dezembro.、Eu、vou até pedir aqui, Alê, se você me deixar, eu tô com o. O comunicado aqui emitido pelo grupo gestor do torneio Touchdown, assinado a pelo Rodrigo Proença,、um、comunicado oficial. Vou tentar fazer voz de locutor, pessoal. Prezados atletas, dirigentes, torcedores e fãs do futebol americano nacional: O grupo gestor do torneio Touchdown 2009 vem por meio desta deliberar sobre a partida entre Rio de Janeiro e Imperadores, 14 pontos, e São Paulo、e、Storm, 0 pontos. Válida pela final do Torneio Touchdown 2009 e interrompida em seu intervalo pela falta de energia elétrica no estádio do Ibirapuera. Após análise de todos os fatores envolvendo a realização de uma nova partida e visando o completo sucesso do Torneio Touchdown 2009, o grupo gestor informa que esta terá continuidade do ponto onde foi interrompida no dia 12 de dezembro de 2009 em local a ser definido e informado posteriormente. Com plena certeza de que este torneio foi um grande passo rumo ao desenvolvimento do futebol americano no Brasil, o grupo gestor do Torneio Touchdown 2009 aproveita a oportunidade para parabenizar as equipes participantes pela determinação, comprometimento e amor demonstrado ao esporte em todos os jogos disputados. E aguardem, vem aí o Torneio Touchdown 2010. Atenciosamente, Rodrigo Proença, do grupo gestor do Torneio Touchdown 2009. Uma posição oficial deles, uma posição até, até meio que de improviso, né, Alexandre? Porque isso não estava na regra, eles não previam que pudesse acabar a força no estádio. É complicado. O Storm estava passando por um momento muito difícil no jogo, o time não estava conseguindo atacar e o Imperador tinha o pleno domínio, o que pode não acontecer nesse, nesse segundo tempo da partida que vai ser disputado agora. Mas o Storm sai ainda mais. É, na desvantagem, porque vai perder o Nathan Somerville, que o, era o principal alvo do Kevin, foi o principal alvo na semifinal, estava sendo na grande final, faz muita diferença no time do Storm, e já deve estar voltando para os Estados Unidos nessa semana. Ele veio apenas para jogar as finais do torneio Touchdown,、um、fator surpresa, ninguém esperava que ele v o l t a s e Então o Kevin deve perder o seu principal alvo, e gostaria só de fazer uma. Menção rápida aqui, Eduardo Galvão, você que estava lá na final comigo assistindo. Nosso amigo Jonatas Fracari, que participa regularmente do podcast Endzone, teve sua primeira partida como titular no São Paulo Storm na semifinal. Jogou bem, conseguiu três tackles. E na partida contra o Rio de Janeiro ele chegou a recuperar um fumble, só que a jogada foi anulada devido a uma falta de holding. E aí no segundo quarto da partida. O camisa 33 do São Paulo Storm sofreu uma lesão muito similar à do left tackle Jason Peters do Philadelphia Eagles quando um g u a r d caiu em cima do seu tornozelo esquerdo. Então, provavelmente, ele não deve participar é, do jogo dos Silver Bullets agora pela Liga Flag. E tem seu status. É, é dúvida para o time do São Paulo Storm na grande final do torneio Tatitão, deixando o, o time do Storm. Um pouco mais fraco no quesito linebackers, o Storm sofre com algumas lesões na posição. Então, eu queria deixar aqui um grande abraço para esse grande amigo do Wenzon e estimar as melhoras a ele. Espero que o Storm saiba substituí-lo à altura também, não é verdade, Edu? Não, com certeza. E torcemos também para que seja um dia inspirado de ambos os times, né? O Rio de Janeiro começou atropelando, com certeza o pessoal do Imperadores deve ter ficado um pouquinho bravo só com a, com a falta de energia. No final, eles tinham o domínio absoluto do jogo, eram amplamente favoritos. Ao título, mas eles ainda têm a vantagem. Eles têm uma equipe excelente, uma equipe formada na areia, então uma equipe muito forte fisicamente. Dia 12 do 12 vão ser os dois quartos mais importantes da história do futebol americano no Brasil. Assim que a gente souber de alguma coisa, a gente já anuncia aqui no Endzone, a gente posta lá no portal. Continuem acompanhando. Vai ter final, esse jogo vai acabar. E a semana 11 da NFL teve início na última quinta-feira, dia 19 de novembro, quando os Dolphins foram até Carolina e venceram os Panthers 2 4 a 1 7 O Indianapolis Colts viajou até Baltimore e manteve a invencibilidade 1 7 a 1 5 em cima dos Ravens. O Washington Redskins viajou até Dallas para conhecer o novo Cowboys Stadium, mas perdeu por 7 a 6 E aquele que. Nós alardeamos como seria um dos piores jogos da NFL. Na verdade, se tornou uma das partidas mais legais da semana. Cleveland Browns foi até Detroit e perdeu do Detroit Lions, mas por 38 a 37, com o cronômetro zerado. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais sobre esse jogo. Ah, e lembrando só com o Matthew Stafford sem ombro, tipo o Brett Favre do Júlio, que é todo desfigurado. Mas vamos continuar com a schedule. Green Bay Packers venceu o <risos> San Francisco o 49ers. <risos> não, é v e r d a d e o é verdade. O, o, é...、e、o Júlio é todo assim mesmo. Que o Júlio fala, não é... tem o m b r o não tipo, tem r é... e n d ã o É tipo não... aquele bonequinho. É tipo aquele bonequinho, Eduardo Galvão, que você destruiu. Sabe aquele bonequinho que você tinha quando era criança? E você arrancou o braço dele. Ele perdeu u m a perna numa guerra aquele de. Aquele. Seu prego. Seu Playmobil. Aquele comando sem ação que você arrebentou o boneco inteiro. Esse é o Brett Favre do Júlio e ele não tem braço direito. Não tem. E se ele tiver braço, no máximo é o braço, porque eu tenho não, não tem mesmo. O Brett Favre do Júlio já era, faz tempo. É, é aquele típico general do exército de filme que não tem um olho, não tem um braço. É aquele cara. Mas vamos continuar com a schedule. O Green Bay Packers venceu os 49ers em casa por 30 a 24. Jacksonville Jaguars faturou uma, venceu o Buffalo Bills 18-15. O Kansas City Chiefs surpreendeu o Pittsburgh Steelers em casa 27-24. E o Minnesota Vikings chutou o cachorro morto, bateu o Seattle Seahawks por 35-9 em casa. Grande jogo do Brett Favre. O New York Giants venceu o Atlanta Falcons em casa no overtime por 34-31. O New Orleans Saints continua ganhando todas e venceu o Tampa Bay Buccaneers fora de casa por 38-7. O Arizona Cardinals venceu o St. Louis r a m g s por 21 a 13. E o San Diego Chargers venceu o Denver Broncos fora de casa por 32 a 3. O New York Jets foi até New England enfrentar o Patriots e perdeu para o Patriots de 31 a 14. O Bengals foi até Oakland enfrentar o Raiders e perdeu por 20 a 17. O Philadelphia Eagles foi até Chicago enfrentar o Bears e ganhou de 24 a 20. E o Tennessee Titans foi até Houston enfrentar o Texas e ganhou de 20 a 17. Os top performers da semana, quarterback Matthew Stafford, o rookie do Detroit. Não, isso não está errado, gente. Passou para 422 j a r d a s 5 touchdowns e 2 interceptações. Os destaques também para Kurt Warner, o maior rating da semana, 146,3. E para Brady Quinn, 304 j a r d a s 4 touchdowns. 133,1 de rating. Running back Chris Johnson correu 151 j a r d a s mas não marcou touchdown. Quem marcou touchdown foi Ricky Williams, correu 119 j a r d a s e marcou 2 touchdowns. E quem foi o melhor wide receiver da rodada? TO Terry Owens recebeu 9 passes para 197 j a r d a s e 1、um、touchdown. Mas claro, aqui cabe também o destaque para o Wes Welker do New England Patriots. 15 passes recebidos para 192 jardas. 15 passes recebidos é coisa, não é verdade, Du? 15 passes recebidos, 192 jardas. O Wes Welker continua muito produtivo, assim como esse ataque do New England Patriots que atropelou o New York Jets 31 a 14 é, lá no Gillette Stadium. E o Mark s a n c h e z foi. A manchete triste, né? Do New York Jets. Porque o Mark Sanchez e s tá tomando a interceptação atrás de interceptação. Time muito nervoso, era um time promissor no começo, mas agora cai muito de produção. Tá muito complicado ver o New York Jets produzir qualquer coisa. Só o Leif Bottom, que ainda nem tinha aparecido nessa temporada, interceptou o Mark Sanchez três vezes e ainda levou uma para casa. Quer dizer, complicada, né? A situação do New York Jets. Ué,、well, Ale, o New York Jets que começou bem, assim como o Broncos. Os San Francisco 49ers parece que, como diz o nosso querido amigo Paulo Antunes, chega! Chega, acabou pro New York Jets, não tem jeito. O time entrou numa, numa onda de perder jogo. O Mark Sanchez lançando interceptações ao, aos montes, querendo pegar o lugar do nosso querido Jay Cutler. Então, tá complicado essa, esse fim de ano pra equipe do New York Jets. Eu não espero que o New York Jets tenha um saldo positivo. Tô esperando uma temporada 7-9. 610. Me surpreenderia muito se o New York Jets terminasse 8897. Não sei, mas o New York Jets esse ano já era. É, o Cutler, o Cutler, f a l a r a do Cutler. É, o Sanchez já está com 16 interceptações. Eu acho até que essa chegada dele na NFL foi um tanto quanto prematura. Ele tem um pouquinho de talento, mas faltou amadurecer. Ele foi starter apenas um ano no college. Ele já é o segundo quarterback com mais interceptações. Conseguiu ultrapassar o Jake Delhome, que até algum tempo atrás era nosso, nosso espantalho aqui, era o nosso João Bobo, era o alvo das pegadinhas do programa. E não está conseguindo conduzir os Jets. A defesa dos Jets, comandada pelo Rex Ryan também, que no começo estava tão bem, ganhou o reforço do Calvin Pace no meio da temporada, porque o Calvin Pace estava suspenso, o Calvin Pace chegou, mas caiu de produção. O, os, o time tá com, sofrendo muitos turnovers, não tá conseguindo manter a bola pra conseguir produzir. E não adianta, a defesa passa muito tempo em campo e cansa demais. É, é verdade, mas o problema não é só esse, né, Edu? Como é que você vai confiar? Olha, o play calling do Jets tá equilibradíssimo.、Ó. Thomas Jones com 21 corridas e o Mark s a n c h e z 21 p a s s e s tentados. Ótimo, só que o Marco s a n c h e z acertou 8 passes, 8 passes. 136 jogadas, 1 touchdown, 4 interceptações. Acertou 4 seja, passes na mão do corner também, né, Ali? É, péssimo, né? Péssimo, ridículo. Uma das interceptações do Leif Bodden foi lamentável. O Marco s a n c h e z saiu correndo que nem um louco e ao invés de jogar a bola pra fora, não seria i n t e n t i o n a l grounding, porque ele não tava mais é, naquela zona que é denominado pocket que é o ombro. Do, do, o, o ombro de fora do left tackle. Até o ombro de fora do right tackle. Da linha ofensiva. Ali, é como se denomina, u o pocket. Ele já estava fora, podia jogar a bola pra fora e não ia acontecer nada mais. Não, ele forçou o passe. A bola caiu nas mãos do, do Leif b o r a e n Não, minto, é do Brandon Merriweather. Que conseguiu a quarta interceptação. Foram quatro pro m i k Sanchez naquele jogo. E aí fica muito fácil. Porque você deixa o time do, do Patriots numa posição de campo. Muito favorável. E aí, você sabe, você tem Tom Brady, você tem Randy Moss e o Lawrence Maroney, particularmente, jogou muito bem essa partida. 22 corridas, 77 a d a s 2 touchdowns. Muito boa a atuação do Maroney. E o Tom Brady só precisou de um passe para TD, para conseguir liderar o Patriots para essa vitória de 31 a 14 contra um rival de divisão, o que é sempre muito importante para um time como o Patriots, que, claro, com certeza sonha com o Super Bowl. E só é com o título mais uma vez. Mas, Alexandre, para e dá uma olhada aqui o que você acabou de me falar. Que o play calling dele está até bem distribuído. Realmente está: 21 jogadas de passe, 21 corridas de toma de n i s por parte do New York Jets. Mas agora, olha os Patriots. Tom Brady tentou 41 passes. O Lawrence Maroney correu 22 vezes. O Aswell correu mais uma. O Green Ellis correu 5. O Tom Brady correu 4 vezes. O Kevin f a l k correu duas. O Julian Edelman correu mais uma. A, o ataque dos Patriots passou muito tempo em campo. A defesa não aguentava mais. A defesa estava cansada. É, é, isso é resultado de um time eficiente no ataque, né, Edu? A defesa do Jets foi batida facilmente. Foi uma presa fácil. Porque com o Tom Brady campo, como é o esquema do New England Patriots? Passes curtos deixando o receiver dentro da, do campo porque. É raro você ver um receiver do New England Patriots fazendo rotas pra a fora, em direção à sideline. Não, a intenção do Patriots ali é o receiver receber a bola em condições de conquistar jardas depois da recepção. Isso é, são palavras de um cara que estudou mais ou menos o playbook do New England Patriots. Aliás, um playbook excelente. E eu acredito que é por isso. Que o Bill Ballat consegue tantos títulos e um ataque tão eficiente, porque o playbook é muito bom. Mas voltando ao que acontece dentro do campo, o receiver recebe a bola dentro do campo e tem que receber a... conquistar as jardas depois da recepção. Isso é sensacional para o pro... receiver, porque ele vai lá, deita e rola, faz tranquilo, fica dentro do campo, gasta o relógio. É o que o New England Patriots queria contra um time que, com, que comete muitos turnovers como o New York Jets. Vamos continuar na AFC então? Vamos lá. Vamos falar sobre um novo líder de divisão da AFC: San Diego Chargers. Quinta vitória consecutiva da equipe de Philip Rivers em cima do ex-líder de divisão, o Denver Broncos: 32x3. Cadê o Denver Broncos, que era a grande promessa da temporada? Onde está a... o Denver Broncos? Você anotou a placa, Alexandre? Você anotou a placa? Olha, não, mas não adiantava nem anotar a placa, viu? Porque do jeito que o Chargers e s tava rapidinho, o Broncos não ia nem conseguir parar pra conversar. Sabe quantas jardas o Philip Rivers passou, Ale? Quantas? 145. Só? Só. E no jogo corrido, quantas jardas? O seu querido Ladelian Thompson, Alexandre Branco. 73 jardas. Mike Tolbert. Conseguiu 58 jardas. Jacob Hester, 46 jardas. Até o Darren s p r o l e s correu bem, Alexandre. 26 jardas. Para ser o, o, o 38 corredor, até o Darren s p r o l e s correu bem, Alexandre. Que beleza.、Hein? Acontece que os Broncos não fizeram nada. Ah, então foi o、um、jogo da defesa, não é verdade? Mais、Dr. ou menos、Logo? isso, Ale? Mais ou menos isso. Foi o、um、jogo da defesa e o、um、jogo da vida do Nate Caden também. f i e l d gols. a Muitos f i e l d gols. a Ele conseguiu nada mais, nada menos. Quatro field goals e dois pontos extras, Alexandre. Que beleza, hein? E cadê o Broncos nessa história toda? Querido Alexandre Branco, o Denver Broncos saiu pra passear com o Bertz, porque sabe como é, né? Tipo, estão com s t r e i t e s de derrotas, um perdeu três jogos seguidos, Denver Broncos perdeu seu quarto jogo seguido e tá complicado. Parece que o Broncos não é mais aquele super time 6-0 com Kyle Orton on fire, com. A defesa jogando muito, Dumerville fazendo sexo a doidar. Tudo bem que o Dumerville ainda é um líder em sexo com 12. Mas a equipe do Denver Broncos caiu muito de rendimento. E de novo o San Diego Chargers, após dar um, um certo migué no começo da temporada, perdendo alguns jogos, ficando meio lento, toma a liderança da FC West. Pra mim ele não sai dali e vai pra playoffs. O Denver Broncos vai ter que tentar um autocard. Você acha que depois de perder quatro seguidas eles ainda t e m moral pra tentar um autocard? Então, Edu, eu acho que ele tem sim chance. É um time 6 4 time 6 4 não é um time morto para playoff, né? Se tiver partida, você está 1 0 4 e precisa de mais uma vitória e garante o a l b u card. O 1 1 5 é uma, praticamente o a l b u card garantido. Tudo bem que ano passado o New England Patriots ficou de fora dos playoffs com a campanha 1 1 5 Ah, mas foi、é、a primeira vez na história que isso aconteceu também, né, Júlio? Justamente. Eu acho muito difícil se a equipe do Denver Broncos fizer 11-5 e não ir para os playoffs. Por quê? A FC não está tão boa esse ano. Aliás, a NFL, os times bons assim, que estão indo para o playoffs, eles não estão tão bons. Exceção、um、para a equipe do New Orleans Saints, Minnesota Vikings e o nosso querido Indianapolis Colts. Mas eu acho sim que o Denver Broncos tem plena condição de ir para o playoffs. Mas de wild card. Porque a divisão, para mim, é do Charlie. Set Hut! E aproveitando que o Júlio citou o Wildcard, a, a divisão que a briga está mais acirrada pelo Wildcard, a NFC East, os três times venceram: New York Giants venceu o Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles venceu o Chicago Bears, e o Dallas Cowboys, na liderança da divisão, venceu o rival Washington Redskins por 7x6. É, Edu, o Dallas Cowboys passou um s u f o c o hein? Washington Redskins. Perdeu o jogo por causa do Kicker. O nosso querido amigo Sushan errou dois feed-gols que custaram a vitória do Washington Redskins. Foi um jogo feio, 7x6. É... Mas não era pra ser 7x6 o jogo do Detroit e do Cleveland? Pois é, eu acho que aconteceu um, um, uma certa troca assim, nos resultados. Só que, convenhamos que a equipe do, do Washington Redskins não vai conseguir fazer mais que 20 pontos numa partida, nem com u Macumba forte, nem chamando o pai-galo lá do. Do pânico, sei lá, não tem jeito, porque esse <risos> ataque do Washington é tenso, cara. Muito tenso. Não, o e pior de amigos... tudo, é que nem o Pai Galo ia adivinhar que o jogo ia estar 6x0 até o quarto quarto. Que, que é isso? Que jogo que é 6x0? Olha, o jogo pior que esse eu só vi aquele do Steelers e Dolphins, tava uma chuva desgraçada. Fui 3x0 com o Field de Gol no último quarto. Aquele que o Punk、oh. ficou enterrado na, no campo? É. É, é, o próprio. Meu, não tem condições, né não é n Julião? Sem base, a l h sem base. Foi uma vitória, assim, suada da equipe do Dallas Cowboys. Sofreu muito e engraçado como que a contradição sempre acontece. O nosso querido amigo Sushin não tinha errado um fio de gol né, até essa rodada. Fez os dois primeiros fio de gols e aí? O cara vai e me erra os dois f o o e b o l l que ia dar uma vitória do w a s h i n g t o n Redskins sobre o Dallas Cowboys, que é o líder da divisão. É. É. É. time que tá zoado é complicado, é É quando a m a r é tá contra, é complicado nadar contra a m a r é né, cara? Tipo, o w a s h i n g t o n Redskins tá sem sorte. Jogador. Praticamente o time... a parte boa do time não tá jogando. Clinton p o r t i s tá fora. Santana Mosca tá zoado. k e m p b o m não tá jogando nada. O, o Kule, y que era o, o alvo p r e ferido do k e m p b e l tá fora da temporada. Hainsworth e tá zoado, aí tá l o u c a É muita coisa pra uma equipe só. Eu me surpreenderia muito se o Washington Redskins chegasse no final dessa temporada com seis vitórias. E ano que vem, gol, gol, Bradford pra equipe do Washington Redskins. Porque Jason k i m p a l não vai dar. É, precisa de muitas trocas aí, né? Muitas trocas. Na verdade, c o m e ç a n d o pelo. c o o que eles estão se preparando? Porque ano que vem existe a possibilidade de não ter um c a p r o o m E o Dan Snyder. Adora. Tem、né? muito dinheiro pra investir no Washington Redskins. Mas eu acho que vai ter que a p r o n c i n h a Edu. Vai acabar tendo. E o Redskins precisa de muitas mudanças aí. Partindo do coaching staff, que está lamentável, péssimo, ridículo, muito ruim, não funciona, não dá certo, esquece. Jim Zorn, como técnico do Redskins, é sem condições. Então manda esse cara embora. E engraçado Você que. Você aceitava o、um、emprego, Ale? Olha, eu não aceitava não, porque. O FedEx Field é bem grande, cabe muita gente lá dentro e os fãs do Redskins são bem estressados. Então, se eu fizer alguma besteira, tipo tentar uma jogada no quarto d á g u igual eu faço no Medem, eu vou apanhar. Então, voltando ao negócio aqui, <risos> eu acho que o Redskins precisa de um quarterback <risos> novo. Precisa de um quarterback com a cara da franquia. E o Júlio falou a verdade: o Bradford pode ser o quarterback que o Redskins precisa, mas eu acho que o Redskins não precisa só de um quarterback. O Redskins contrata muito e produz pouco. É, alguma coisa acontece nesse time, eu não sei se são estrelas demais, se é dinheiro demais envolvido, ou se é má conduta do front office, mas esse time nunca consegue resultados concretos. Esse time nunca consegue resultados concretos. É dificílimo você ter Albert Hemsworth a pagando 100 milhões em 7 anos para ele, D'Angelo Hall ganhando o que ganha. Enfim, vários jogadores ganham muito dinheiro e o time não andar. Isso é complicado, não é culpa só de um quarterback, é culpa de um coaching staff que não chama as jogadas direito, uma defesa fraca, que ainda confia num cara de 34 anos chamado London Fletcher Baker, na posição de middle linebacker para ser o líder dessa defesa. que Tem muitos caras talentosos, incluindo o Brian Orak, porque está jogando muita bola pelo Redskins. Precisa de muita ajuda esse time, precisa de um bom draft no ano que vem, se quiser. Resultados concretos na NFC na próxima temporada e nas que estão por vir. Só que aí, Alisson, você tocou num ponto legal que foi o negócio do draft. Como que faz se o Redskins chega no draft com 5, 4 piques? Aí é complicado. Eles têm um de first round, aí chegam de quarto round, um de quinto e um de sétimo. Acabou. Esse é o Redskins. O Redskins, come... na minha opinião, ele, ele faz errado os seus investimentos. Ele chega no Free Agents. Sai dando milhões e, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões pra galera. Vai catando aos montes. Pegou De Angelo Hall, pegou h a i n s w o r t h pegou sei lá quem, m a pegou uma galera boa. E sei lá, tipo, o negócio é o draft. Pegar a galera nova de 20, 21 anos aí que faz a sua learning curve e joga bem na NFL. Tem que investir direito. O Oracle é um bom exemplo. Se o Redskins pegasse um cara desse todo ano. Daqui uns 5 anos, inevitavelmente o Redskins teria um bom time. Só que não. Troca seus piques até pela mãe dos caras lá e chega no, no draft com 4 piques. Aí é complicado mesmo. É, e piques baixos, né? Isso que é pior. Não, o Dan Snyder não consegue, por exemplo, usar a, assim, sabiamente as escolhas de draft. Mesmo baixas, que tem um valor muito alto. A gente viu aí quantas trocas. O Philadelphia Eagles pegou o Will Witherspoon, que é um baita de linebacker, na escolha de quinto round. Quer dizer, será que o Redskins não podia se reforçar assim também? Pode acontecer. Problema, tem muitos problemas lá. Front office é um deles. Precisa de um coach melhor. Precisa de talentos no time, principalmente na posição de quarterback. O time do Redskins joga numa divisão muito complicada. E olha, eu falando em draft aqui, eu me lembro de um time e fico muito triste. Eu sempre usei Rams. Faz o draft direitinho, vai lá no free agents, pega os jogadores legais. Quando você pensa que vai, acontece o quê, Eduardo Galvão? O time apanha de novo, Alexandre. O time continua apanhando. Ah, que beleza, né? O St. Louis Rams, mais uma derrota. Agora jogando em casa contra o Arizona Cardinals. 21 a 13 pro a a time do Kurt Warner. E não tem jeito, né? Pelo visto, vai ser sempre assim. Vai ser essa s i n a do St. Louis Rams. Faz o draft. Pega jogadores novos com talento. Ali o James l a u r i n a i t i s o Jason Smith, right t a c k l e e não consegue produzir nada. Muito complicada a situação de ser o l u i s Rams. Mas tem um cara que está brilhando muito lá, que é o Steven Jackson. Mais um jogo com mais de 100 jadas para ele, 119 nessa oportunidade. E t á complicada a situação. Não vejo o Rams com futuro. Assim como não vejo o Oakland Raiders, que surpreendeu, né não é n Edu? O Oakland Raiders surpreendeu, derrotou uma das potências dessa temporada, Alexandre. Eu acho que o banco do Jamarcos de Russell deu resultado para alguma coisa, né? Botar o、um、menino no banco, eu acho que acharam a maçã podre lá em Oakland.、Né? Não vamos colocar toda a culpa nele, apenas uns 90%. Mas Jamarcos Russell no banco. Bruce g r a d o w s k i É assim que fala o nome dele? Nele? Gradkowski, Gradkowski. Bruce g r a d k o w s k i Muito obrigado, Alexandre. Bruce g r a d k o w s k i 183 j a r d a s dois touchdowns. E o Raiders derrotando o Bengals 20 a 17. E aí,、é. Júlio César Vettori, você que é o grande fã do Oakland Raiders, o que dizer dessa vitória do Oakland? Com o Greg Kowski em campo, hein? Ou será que foi Pô, o Cedric、é? Benson que fez falta? Os dois.、Eu、vou dizer que é os dois e ainda vou adicionar uma coisa: é o Oakland Raiders contou com a sorte nessa vitória. Porque, beleza. Correu atrás do resultado, foi lá e empatou a partida nos, nos finalmente, nos 33 segundos finais da partida, fez o touchdown do empate. Só que aí o nosso querido amigo Andrew Kedwell vai retornar a bola e s o f r e um f u m b l e na linha de 30-25 jardas. Aí o nosso querido amigo Janikowski sentou abordoado e fez o fio de gol. Eu acho que se tivesse um overtime, o Oakland Raiders não ia ganhar, a não ser que ele conseguisse ganhar o c o i n t o s mas mesmo assim, Mas é óbvio. A melhora que tem de j a m a r c u s Russell para Bruce g r a d k o w s k i O nome do cara é muito complicado, mas o cara até que joga mais ou menos. Ele completou metade dos seus passes, quase 200 jardas e 2 touchdowns. Se fosse o nosso querido j a m a r c u s Russell, você poderia colocar 10 passes completados de 34, 100 jardas, nenhum touchdown e 3 interceptações. Então, é uma melhora óbvia. Eu acho que o Raiders finalmente chegou à conclusão de que não tem jeito. O j a m a r c u s Russell. Não tem como jogar na NFL, a não ser que ele comece a treinar. É um cara que tem potencial, mas tem um braço violento, mas tá complicado. Eu até me surpreendi porque o running game da, da equipe do Oakland Raiders, que muitas vezes carrega o time, não jogou muito bem, não. Somando uns 4 corredores juntando com o Gradkowski, que é o quarterback, tiveram mais ou menos, assim, superficialmente fazendo uma conta porca, que tiveram umas 80 jardas. Então, o Oakland Raiders é muito dependente do seu jogo corrido. Foi uma surpresa de derrotar o Cincinnati Bengals o o a k l a n d Raiders que gosta de atrapalhar o caminho de quem quer ir para os playoffs, né? Já derrotou o Eagles, derrotou o Bengals e quem será a próxima vítima? Dallas c o w b o y s vai jogar com o o a k l a n d Raiders. Imagina se o o a k l a n d Raiders ganha do Dallas c o w b o y s E aí o、um、negócio é complicar. Destaque, por fim, terminando a minha fala, para o t y r o n e o Zach Miller. É o cara da franquia. Zach Miller joga demais. É o único cara que recebe a bola ali que salva a pátria. Brilha muito, Júlio. Zach Miller é o cara, brilha muito no Oakland Raiders. É, recebeu 5 bolas para 65 jadas, r mais um touchdown o Zach Miller. Mas o Edu mencionou a situação do Cedric Benson, que não jogou esse fim de semana. Olha, o Bernard Scott fez um bom trabalho, 21 corridas, 119 jadas. r O Brian Leonard, que foi o cara que mais trabalhou no goal line e nas terceiras descidas, 13 tentativas para 36 jadas. r O jogo corrido do Cincinnati Bengals não foi tão mal, mas quem acabou fazendo os touchdowns foi o Carson Palmer. Marcou dois touchdowns ali em dois quarterback s Knicks. E. Será que faltou realmente esse ímpeto do Cedric Benson pra a marcar o touchdown, Edu? Eu acho que faltou, Alexandre. Eu acho que faltou. O Bernard Scott correu. O Bernard Scott e s tava fazendo trabalho sujo. O Bernard Scott correu 21 vezes pra a 119 j a r d a s O time chegava perto da goal line, q u e entrava. Era o Brian Leonard, que era um fullback, virou running back, e é do backfield. E assim, isso acaba até gerando um clima chato. A gente já teve um exemplo com isso ano passado no Arizona Cardinals: que o e d r i a n James carregava o piano e chegava na goal line, quem entrava era o Tim Hightower. Isso pode até criar um clima chato dentro do Cincinnati Bengals, agora que o Cedric Benson não está lá para fazer toda a parte do jogo corrido. Mas mesmo assim, nem o Bernard Scott nem o Brian Leonard, nenhum dos dois mar... conseguiu produzir muita coisa correndo com a bola. É, não conseguiram produzir os setdowns, que era o mais importante. E só fazendo um último destaque nesse jogo: o Júlio e vocês é, citaram ele numa oportunidade. Quem voltou a jogar pelo Oakland Raiders nesse final de semana foi o Chess Chillens, que segundo o Júlio é a melhor alternativa fora o Zac h Miller. No jogo aéreo desse time, ele recebeu duas bolas pra 41 jardas. É o melhor receiver do Oakland Raiders. Chest h l i n g s É triste, mas é verdade. Ah, e o Hulk do sétimo pick teve um catch pra 7 jardas. Boa. Boa. É, é, é uma evolução,、ver. já né, Júlio? Salva de palmas pro não, Oakland Raiders.、Isso. O cara pegou uma boa, Tá bom, Não é q l e não pegava nada. <risos> e u tenho top Raiders, porque o Oakland Raiders ele, ele é aquele time que ele não precisa tipo assim, jogar, ele, automatic, ele automaticamente se mata, entendeu? Nossa! Nossa Oakland Raiders, não, não não, e o pior de tudo é que nós estamos falando, pessoal, da escolha de primeiro round do Oakland Raiders, pra quem não entendeu, que é o nosso amigo Darius Heward Bay, que teve uma r e c e p ç ã o pra sete jardas. É Oakland o Raiders. Aí vocês deixaram o Crabtree pro s a n Francisco 49ers, né? Muita inteligência da sua parte, Al Davis. Ô Edu, pode pôr outra salva de palmas aí? Pode, pode, pode sim. Salva de palmas pra a o Davis. Aê, boa, o Davis. Mandou muito bem, Set Já que você falou do Michael Crabtree, Alexandre, vamos dar uma olhadinha como foi o jogo do 49ers e do Green Bay? Com certeza. 30x24 para o Green Bay Packers em cima do 49ers. Aaron Rodgers com uma linha que não deixa ele trabalhar muito bem, mas consegue ainda assim sua produção. Eu imagino Aaron Rodgers atrás de uma linha que protegesse bem esse quarterback. Seria incrível. Tentou 45 passes, conseguiu 344 jardas e 2 touchdowns. O citado Michael Crabtree recebeu 4 bolas para 77 jardas e 1、um e um、TD, Alexandre. Bom jogo do Crabtree aí, mas não foi o suficiente para o Foynirs vencer. E o, o grande negócio nessa história toda foi o jogo corrido do Foreign e r s que parou de funcionar. Frangor, apenas 7 corridas, 59 jadas. r Você vê todo o potencial jogado praticamente no lixo, não é verdade, Vitinho? É, pois é, o Frangor veio, tá voltando de contusão e você percebe ele mais lento, que não, não tá correndo a mesma coisa que corria antes. Pra um cara que já correu 190 e tantas jadas r no jogo, né, v i t i n h o É, ele levava os f o r e i g n e r s nas costas, né? O começo bom do Fournir foi por causa do Frank Gore. Depois que o Frank Gore saiu, que começou essa maré de derrotas aí para o Fournir. Porque daí teve que jogar a bola na mão de Quarterbacks. E por causa disso mudou o Quarterback. Entre o Alex Smith, que não está fazendo m a l o s jogos. Esse jogo ele fez 3 t d e 1 Interceptação. Mas o Frank Gore é o cara dessa franquia e ele tem que ser. Utilizado ao máximo que ele pode para o f o r n a e ganhar, porque senão o f o r n a e não vai para frente. Já que nós estamos falando de times que draftaram wide receivers no primeiro round, Philadelphia Eagles contra Chicago Bears no Sunday Night Football. p h i l a d e l p h i a venceu o jogo por 24 a 20? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o Chicago Bears perdeu o jogo de 20 a 24 para o p h i l a d e l p h i a Jay Cutler teve excelentes oportunidades com Devin Hester, com Johnny Knox, com Greg Olsen. E simplesmente assim, ele exagerava um cadinho na força. A s s i m A bola passava uns dois metros na frente do receiver. a Se s s i m ele tivesse com a mira um pouquinho mais calibrada, olha, Filadélfia tinha m a r g a d o mais uma derrota a terceira seguida. Muito bem falado, Edu. É. O b e a r s não venceu o jogo porque o Jay Cutler, não sei porquê, tava com、um、pouco de força. Acho que ele comeu muito feijão antes de jogar a bola. Porque é o seguinte: Greg Olsen tava sozinho no canto direito, próximo à end zone. Ele lança a bola, a bola vai um pouco mais forte, passa pelos dedos do Greg Olsen. Aí na próxima jogada, o mesmo canto, do mesmo jeito. Foi a mesma jogada do Greg Olsen, Júlio. Foi incrível. O Devin Hester fez a mesma rota que o Greg Olsen tinha acabado de fazer. E o Jay Cutler mais uma vez errou o passe. Ele não estava num dia bom, assim, a gente pode falar. Ele só foi interceptado uma vez no último quarto no desespero para tentar virar a partida depois que os Eagles assumiram a frente do placar. Mas ele tava sem jeito pra passar a bola. É, ele não tava num dia bom pra defesa de adversária, né? Porque é, geralmente é uma festa do turnover, né? O Jay Cutler no campo, 5 interceptações no mínimo. Já são 18 na temporada. E é isso. Jay Cutler ser um receiver bom? É isso. O melhor receiver do Bears é o Greg Olsen. Definitivamente, é um tight end. Mas o Jay Cutler gosta da bola longa, ele gosta dos passes longos. Entendeu? Aí complica. E quem é o melhor do, do time? É o Devin Hester. Devin Hester entrou como cornerback na NFL e, por causa da velocidade dele, começou a treinar como receiver. O b e a r s precisa de ajuda nessa posição. Draftou o Joaquim Iglesias, que não tem jogado muito tempo. Olha, aí complica. Fica muito difícil pro Jay Cutler, mas não é culpa dos, dos receivers, não. Não é culpa deles. A culpa é sim do Jay Cutler. e s t á jogando bolas ridículas, fazendo passes lamentáveis. Esses overthrows custaram, talvez, o jogo para o Chicago Bears. Porque se acontecesse pelo menos um desses touchdowns que ele errou o passe, o cenário do jogo era completamente diferente. Os Eagles já t i n h a m que penar muito mais para bater o Chicago Bears lá no Soldier Field. E a corrida do Michael Vick, Victor? Sensacional, né? Edu, é, parece que ele voltou. Não foi só uma corrida, ele completou um passe também. Participou bem do jogo, participou bem melhor que das últimas vezes. Eu acho que ele tá voltando aos poucos e ele tem um contrato aí de talvez dois anos com o Eagle, s depende do Eagles. Eu acho que ano que vem ele volta pra NFL e aí que, eu, que a gente vai ver o verdadeiro Vic, eu espero. É, eu acho que ele nunca correu tanto, a ser quando ele deve ter tentado fugir da cadeia, né? O bicho correu pra caramba, mas não teve <risos> jeito não. Os. Corners do Bear s estavam inspirados, conseguiram fazer o tackle assim como estava o a z a n t e Samuel. E aliás, notícia péssima para o pessoal da Filadélfia, né? Porque o a z a n t e Samuel se machucou e não deve jogar contra o Washington Redskins. É muito provável que ele não jogue. Machucou o pescoço. Vai fazer uma ressonância magnética amanhã e aí sim o pessoal lá do Eagles vai ter a resposta certa para dar sobre o estado de saúde do a z a n t e Samuel atualmente. Mas é. Pra mim, o dia não foi do a z a n t e Samuel, foi sim dos Corners do Bears. Charles Tillman forçou só três fumbles e o Zachary Bowman com mais uma interceptação. Quinto jogo consecutivo que o Zachary Bowman tem uma interceptação incrível, a marca do cornerback do Chicago Bears. Não foi o suficiente, mas é digno de nota, não é verdade, Edu? Com certeza, Alexandre. A defesa do Bears não é mais aquela defesa que enfrentou os Colts no Super Bowl, aquela defesa que deu todo aquele trabalho. Mas ainda assim é uma defesa de respeito. Agora, quem eu acho que corrigiu alguns problemas com defesa foi o New York Giants. Voltou a encontrar o caminho da vitória. E aproveitando, vamos emendar todos os assuntos, né, Alexandre? A defesa do Giants que finalmente resolveu colaborar um pouquinho com o time e deu uma chance do、no、time v e n c e r o jogo. E o Michael Turner. Lesionado que acabou fazendo falta para o Atlanta Falcons. É, mas é, foram as duas grandes notícias né, da, da última semana, Edu: o problema do Michael Turner e o problema do Cedric Benson, que são dois running backs que estavam muito bem. E no, no Cincinnati Bengals entrou lá o Bernard Scott e no Falcons entrou o Jason Snelling, que não produziu nem a metade. Do que o Michael Turner costuma produzir quando o Falcons tem a oportunidade de correr muito. O Snellen correu 25 vezes para 76 jadas e 2 touchdowns. Michael Turner, quando ele carrega 25 vezes a bola, amigo, com o mínimo 130 jadas. Mesmo assim, Snellen fez 2 touchdowns, correu bem, soube aproveitar as oportunidades dele. Já teve uma atuação mais importante que a do Bernard Scott e a do Brian Leonard no Bengals. Com certeza. E o Matt Ryan não jogou mal também. 26 de 46, 268 jadas, 2 touchdowns. Mas a defesa do Giants apareceu na hora certa. Forçou um fumble no Matt Ryan também. Foi o único turnover do, do Atlanta Falcons na partida. E é o Atlanta Falcons que tem um ataque muito poderoso. Mas era o dia do Giants, na verdade, Vitinho. Era o dia dos caras. É, quando você ganha o cara coroa no overtime, você pode se dizer que você tá com sorte, não c o n c o r d a Porque ganhar. Ganhar a cara coroa no overtime já é metade do caminho andado. No, jogo do, no outro jogo de prorrogação desse, dessa rodada não aconteceu isso, mas metade do caminho no, na prorrogação é você ganhar a cara coroa. E mesmo jogando mal, a gente pode dizer o Giants, é, eles conseguiram levar o jogo para prorrogação. Dormiram no último quarto,、né? dormiram porque estava m ganhando por 3 posses, 2 posses e. Tomaram o c o m e b a c k mas no final conseguiram ganhar o jogo. Foi um jogo de sorte para o Giants, na minha opinião. É, e a defesa do Falcons apareceu muito bem, né? Travou completamente o jogo corrido do New York Giants, para apenas. Por volta de 80 jardas ali. É, o time não correu nada. É o principal trunfo do New York Giants, mas aí o e l i Manning brilhou. Três touchdowns: dois para o Kevin Boss, um para o. Madison Hedcock, que é o fullback do time, e o Mario Manningham com 126 jadas, r grande receiver, jogou muito bem. E tem aquela coisa, né? A defesa aparece na hora certa, você vê. O Michael Bowley estava sem jogar um tempão, voltou ativa pelo Giants e parece que recuperou a forma, realmente. 13 tackles no jogo, mais um, um deles sendo o Sack, e o Justin Tuck, mais um Sack, e aproveitou para forçar um fumble em cima do Matt Ryan. Que beleza, hein, Edu? E agora cabe aqui, já que nós estamos chegando aos momentos decisivos do programa, cabe aqui falar sobre aquele que já foi chamado de Mystery Relevant esse, no começo desse ano. Aquele cara que foi o último a ser draftado nessa temporada 2009-2010, Ryan Sukop derrotou o Pittsburgh Steelers. O Ion Sukop, na prorrogação, o Kansas City Chiefs venceu os Steelers. Um field goal do Sukop. Um field goal de 22 j a r d a s O negócio já começou feio pros a a Steelers. No kickoff de abertura do jogo, Jamal Charles retornou o chute para 97 j a r d a s e um touchdown. E é até engraçado, né, Edu? Porque no podcast passado. O nosso grande amigo Jonas, amigo do Ale, que participou do podcast, falou: O problema dos Steelers é tomar touchdown de retorno. E é incrível, a primeira jogada da partida, o que aconteceu? Pittsburgh tomou touchdown de retorno. Não dá pra uma equipe querer ganhar um Super Bowl, você só toma touchdown de retorno. Special teams tem que pular, sei lá, compra uns caras aí, traz o free agency, troca, mas põe uns caras bons aí, porque, pelo amor de Deus, toma, ficar tomando back-to-back -to -back touchdown de retorno é complicado, velho. É complicado. E o Chiefs não sentiu a falta do Dwayne b o l l também, não, né? Chris Chambers foi convocado pelos Chiefs, depois de ser dispensado dos c h a r g e r s recebeu quatro passes para 119 j a r d a s Muito bem na partida, Chris Chambers. É, Chris Chambers vai substituir o Dwayne b o l l que foi suspenso pela NFL até a semana 15. Devido ao uso de esteroides, assim como foi o cornerback j o s e l i o h a n s s o n do Philadelphia Eagles, os dois foram pegos no teste antidoping da NFL. E assim como o Sean Merriman já foi várias vezes na carreira. É, o Sean, o Sean Merriman é um homem bomba, né? <coughs> e é engraçado porque ninguém esperava muita coisa do Chris Chambers. Ele desenvolveu ali uma excelente sintonia com o Matt Castle, além do, da ajuda do Lance Long. Que é um wide receiver que tem aparecido bem pelo time do Chiefs. E o Chris Chambers fez a jogada que deixou o Ryan Sucum numa posição mais do que favorável para converter o、um、field goal da vitória. Olha, eu gosto muito do jogo do Chris Chambers e acho que ele é realmente o cara que faltava para esse time do Chiefs. É muito bom ver ele jogando bem novamente, porque é um cara de, de nome, de peso na NFL, que já foi um dos melhores receivers da liga. Jogou muitos anos no Miami Dolphins, lá no Chargers também não jogou mal. É um cara que. Brilha muito no k a n s a s City, não é verdade, Vitinho? É, com certeza, ele veio, não, não jogou nada no Chargers, assim como ele brilha muito no k a n s a s City, não brilhou no, no Chargers. Foi dispensado, o técnico do Chargers conhecido por não ter paciência com esses jogadores, e veio para o k a n s a s City e está simplesmente jogando muito. Mas eu gostaria de destacar nesse jogo. É... Como eu já falei na, no, na hora do e-mail, Steelers sem p o l amalo 04. Steelers com p o l amalo 6-0. Eu acho, eu tenho uma leve impressão de que tem alguma coisa ligada nisso. Porque, por melhor que seja o p o l amalo, um jogador não pode fazer tanta diferença como está fazendo para o time de Steelers. É incrível. Não dá para continuar assim. Ou o Steelers arruma outro jogador para Para quando o p o l amalo estiver fora. Ou vai sofrer a temporada inteira, porque o p o l a m a l a não pode sair durante duas jogadas que vai tomar alta de Down, não pode sair durante um jogo que vai perder. Não dá pra continuar assim. s e Pra fechar o programa, o clássico, o clássico da semana. O clássico da semana. O clássico da semana não foi com Peyton Manning dentro de campo. Não foi Peyton Manning dentro de campo. Nem Tom Brady. Nem Drew Brees. Não foi Kurt Warner. Nem Chris Johnson. Nem Chris Johnson. O clássico da semana foi com Matt h e w Stafford e Brady q u i n n、oh, Ó, que beleza! Detroit Lions 38, Cleveland Browns 37. Com o cronômetro zerado, Alexandre! Zerado! <risos> <risos> Parecendo aquele negócio do Shop Time, né, velho? <risos> Pode ver! Shop <risos> Time! <Pode ver. risos> <risos> Isso foi um jogo para provar para todo mundo que fala que h a i l m a r y não dá resultado. h a i l m a r y dá resultado se você for o Detroit Lions. Matt Stafford tentou um passe desesperado depois de correr dos defensive ends e dos defensive tackles do Cleveland Browns. Tentou um passe desesperado para tentar encontrar um receiver qualquer que fosse na end zone. E o que, que ele ganhou de presente? O que, que ele ganhou de presente? Uma falta na jogada, Alexandre. Pés interference. E tá no livrinho de regras da NFL. O jogo não acaba com falta. E aí, Stafford sem ombro, o que ele fez, Eduardo Galvão? Na linha de uma jarda, o que você tentaria, Alexandre? Você tentaria um quarterback sneak? Você tentaria uma corrida? Com o cronômetro zerado, ah, eu ia pro passe. E você vai mirar em quem? Quem é o melhor alvo, quem é o melhor alvo dentro da Endzone? Ah, com certeza o Tyrion. Brandon Perigrew, os dois first round picks do Detroit Lions garantindo a vitória do time. É uma maravilha, o pessoal em Detroit foi feriado. Segunda-feira foi feriado, pessoal de Detroit. 38 a 37, touchdown da vitória do Detroit Lions em cima do Cleveland Browns. Eu não quero nem comentar o jogo, eu, eu tô feliz pra caramba. Eu vou comprar uma de a r c e n s e vou sair na rua. Tá certo, e vou. Mas, mas olha, por favor, compra uma do Megatron, hein? Megatron, mais conhecido como Calvin Johnson. Olha, ele é um absurdo e tem mais, hein? Perigrew, muito obrigado. Você me cedeu pontos no Fantasy. Fico muito feliz por sua participação nessa partida. E o mais engraçado de tudo: depois de a, a, todo o negócio atípico que rolou entre Browns e Lions, porque o Brady q u i n n teve um jogo impressionante contra o Lions, Stafford, mais ainda. O mais engraçado foi o Stafford fazer o passe para touchdown no Brandon Pérez e o Aliás, Stafford, como você botou a bola ali, meu amigo. Dois caras do Browns fechando n a jogada. Ele mandou a bola no p é r e não quis n e m saber. o Brandon Pérez segurou ela, marcou o touchdown e ele saiu correndo para o banco desesperado com dor no ombro. Isso foi o mais engraçado. O Stafford não chegou nem a comemorar, coitado. Mas olha, foi um jogaço realmente para quem. Foi o melhor jogo da rodada. Foi ou não foi? É a verdade. A verdade é essa. Foi o melhor jogo da rodada. O Lions botou muita emoção nessa, nessa semana da NFL. E 38 a 37 é um jogo digno de ficar pra história da NFL. Porque, olha, marcar tanto ponto assim não é pra qualquer um, não? Não é verdade, j ú l i o Com certeza, o l h E eu queria fazer um destaque, assim, pro torcedor do Cris Lambaus, que após a partida deve ter falado, mas nem é possível. Porque o, <risos> o Cleveland Browns fez 37 pontos, cara. Isso acontece desde quando o Cleveland Browns era o time da NFL, jogava muito o Cleveland Browns. O time faz 37 pontos no l i o n s e perde ainda, cara. Tipo, o torcedor do Browns fala, mas não é possível, cara. Mas não é possível mesmo. Como que você faz 37 pontos e perde uma partida, cara? É teoricamente, assim, motivo pra dar um tiro na, na cabeça, velho. Não é possível. Foi um bom jogo de se assistir. Um pouco de sorte pro Lions que descolou um pés interfere no final do jogo. E sei lá, eu fiquei com dó dos torcedores do Browns porque o Browns finalmente desapontou. Brady Quinn jogou muito. Fizeram uma fake play com o kicker Phil Dawson, que fez um passe de 10 j a r d a s uma jogada bem interessante. Que, aliás, a NFL t á cheia de graça. né? O Redskins, uma ou duas semanas atrás, fez um touchdown de 40 yardas num fake. Agora vem o Cleveland Browns contra o、é. fake. Um、fake alguns... fi... Essa do Redskins era um fake field goal que virou um fake punt que virou um TD. É, é totalmente não sei essa jogada, né? Jogada de made, né? Mas beleza. Não, jogada Mas... de filme, jogada de Hollywood. Ah, não, com certeza. É totalmente assim, inesperado e tal. Mas é sacanagem, eu fiquei com dó do Browns. Mas tudo bem, eu acho que dias melhores virão. Foi um jogo que era pra ser trash total, né? Duas equipes, uma vitória e oito derrotas. O melhor jogo da, da, da rodada, por incrível que pareça. Não, e assim. E o Calvin Johnson? Que jogou o Calvin Johnson nesse jogo? Sete recepções, 161 jardas, um touchdown. Ah, o catch mais longo dele, 75 jardas. E olha, tá, tá palhaçada, né? Tá brincadeira. O cara tá jogando muita bola. O futebol americano dele tá ridículo, tá pra lá do auge. Eu imagino o que ele faria. Se ele estivesse num time como, por exemplo, o Indianapolis Colts, o、um、New England Patriots da vida, ia ser brincadeira. O Calvin Johnson devia lançar um livro, né, cara? Como ser bom num time péssimo? Tipo, o cara tira. <risos> Nossa,、o、depois cara... do momento, o Shoptime tá vindo de tudo aqui, velho. O, o cara tira da cartola totalmente, assim, tira m a s jogadas da cartola que é incrível. O cara joga no, no Lions desde que veio pra NFL e desde que veio pra NFL o cara tá chutando o balde, não tem jeito. Esse cara, esse cara tem potencial para ser a Hall of Fame. Como você mesmo disse, imagina se esse cara jogasse com o p e i t o m e n n Ia ser n ã o Megatron é, é o Calvi... cara. E eu vou comprar a camisa do Lions também, Edu. Vamos de camisa do Lions agora, porque é o que vira. Calvin Johnson, Megatron, é o cara. Lá é o do Super Bowl jo... 2014. Eu vou estar lá. Meu o Calvin Johnson é o famoso, brilha muito em qualquer lugar, né? Nossa, nem o Shoptime vende essa edição do Super Bowl, hein? Nem nossa, Super Bowl 2014 com o Lions. Imagina só o que, que vai sair desse Super Bowl!、Ah. Vamos、Meu、encerrar、Deus. o programa que é melhor, né? Vamos, vamos <risos> encerrar, Vamos encerrar. A semana 12 da NFL começa na quinta-feira, dia 26 de novembro. Green Bay Packers vai até Detroit enfrentar os Lions no Ford Field. O Oakland Raiders vai até Dallas enfrentar os Cowboys no Cowboys Stadium. E o New York Giants vai até Denver enfrentar os Broncos no Invesco Field at Mile High. No domingo, dia 29, Tampa Bay viaja até Atlanta para enfrentar os Falcons dentro do Georgia Dome. É isso aí, também temos Buffalo Bills contra Miami Dolphins lá no Ralph Wilson Stadium, casa do Bills. Carolina visita o New York Jets lá e m New Jersey no Giants Stadium. Seattle Seahawks pega o St. Louis Rams fora de casa. E o Washington Redskins visita o Philadelphia Eagles no Lincoln Financial Field. Cleveland Brown vai até Cincinnati enfrentar o Bengals. Indianapolis Colts vai até o Houston enfrentar o Texas. n Kansas City e o Chiefs v a i até San Diego enfrentar o Chargers. O Chicago viaja até Minnesota para jogar contra o Vikings, o Arizona Cardinals viaja até Tennessee para jogar contra os Titans, o Pittsburgh Steelers viaja até Baltimore para jogar com os Ravens e o New England Patriots fecha a rodada indo até New Orleans para jogar contra os Saints. Lembrando que o jogo do Pittsburgh Steelers e o Baltimore Ravens pelo Sunday Night Football, e do New England Patriots e do New Orleans Saints pelo Monday Night Football tem transmissão pendente da ESPN. E o jogo de quinta-feira entre New York Giants e Denver Broncos, às 11h30、e、da noite, vai passar na Band e s p o r t s assim como Indianapolis Colts e Houston Texans, no domingo, às 4h da tarde. É, inclusive teremos o Thanksgiving Classic, Eduardo Galvão. E teremos o Detroit Lions pegando o Green Bay Packers, meio-dia e meio, horário americano. Que beleza, hein? Vai ter peru depois do jogo para os caras almoçarem, não? John Madden gostava de cortar o peru ao vivo durante as transmissões do, dos jogos no Thanksgiving, né, Alexandre? É verdade, pena que ele não está mais lá para nos brindar com tal exibição bizarra, né, Eduardo a l m Ron? Alexandre Branco Um jogo dessa semana vai ser vital para você, Alexandre. Olha, jogo bom para assistir: Monday Night Football. New England Patriots contra o New Orleans Saints. Esse jogo vai ser fera. Veremos do que é feito o time de Drew Brees jogando em casa contra o New England Patriots, que é sempre o、um、adversário fortíssimo, um visitante um tanto quanto incômodo. Julião, o seu jogo da semana? Mantendo o prime time. Vamos para Pittsburgh e Baltimore. É o jogo de divisão mais acirrado. Pittsburgh precisando da vitória para se manter um alto card, mesma coisa para Baltimore. E todo ano Pittsburgh e Baltimore é jogo que, como dizem lá na NFL, é um jogo que, que até sai sangue e tá valendo. É um jogo de grande rivalidade e eu fico com o Pittsburgh e Baltimore. E você, Vitinho, um jogo que chama muita atenção nessa week 12 da NFL? Eu vou ficar com o jogo Indianapolis Coast e Houston, Texas. Porque esse jogo foi muito disputado, foi muito emocionante na primeira vez que eles se enfrentaram. É rival de divisão. O Texas está louco para não deixar o seu rival terminar invencível. Vai ser um jogo muito legal de se assistir. E você, Edu? Eu já vou ficar com o clássico.、Eu、posso escolher o clássico? Eu já escolho Green Bay Packers e Detroit Lions. Não é da empolgação da última semana, Não é da empolgação da última semana, não, pessoal. Mas é um jogo clássico, é um jogo histórico, é, tem toda uma tradição da NFL. Então, se domingo, às 15h30min,、e、horário de Brasília, você não estiver fazendo nada, e tiver acesso ao Game Pass, tiver e a c s s o à TV nos Estados Unidos, ou qualquer meio de assistir os jogos lá, assista Green Bay Packers e Detroit Lions o jogo do Thanksgiving. Tomara que Matthew Stafford passe para mais uns 5 touchdowns. Tomara que Aaron Rodgers continue em grande forma. Tomara que seja um grande espetáculo também essa partida. Eduardo Galvão colocando fé no Lions sempre. Lions no Super Bowl 2014. Eu vou ser apedrejado, mas eu vou estar lá. Bom, e fica aqui mais essa edição do programa. Foi um prazer, foi uma alegria. Muito obrigado por ter nos aguentado até agora, falando Groselhas, falando abobrinhas aqui, comentando um pouquinho do futebol, trazendo um pouquinho das novidades para vocês. Mandem seus e-mails, comentem na postagem, mandem e-mails para podcast.com e e n n z o b r a s i l e continuem fazendo, continuem palpitando, continuem ajudando a melhorar o Endzone, a deixar o Endzone cada vez mais com a cara de vocês. Alexandre Branco, um abraço, meu amigo. Um abraço, Edu. Valeu por mais essa edição do Enzo. n E esperamos por mais um fim de semana regado d o futebol americano, já que teremos Liga Flag Paulista. Estaremos em campo lá. Mais NFL e chegando perto dos playoffs. Graças a Deus, estamos chegando na parte da NFL onde se separam as criancinhas dos homens. Um abraço, Júlio César Vettori. Meu caro, grande amigo Alexandre Branco. Um grande abraço para você. Foi uma satisfação imensa gravar esse podcast. Meu clichê de sempre, a, a nossa grande expressão desgastada, mas enfim. Passo a bola para o meu querido amigo Vitor Freire e uma boa semana de NFL para vocês. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos aí, os endzoners, todos os o u v i n t e s Vamos esperar um ótimo f i na l p a r a essa n f l e que seja uma, um grande Super Bowl, não é isso, Edu? Com certeza, Victor, já começa o aquecimento, já começa a expectativa. Finalzinho da temporada já tá aí, tem muita coisa pra se decidir. Um abraço pra todos os ouvintes, obrigado por estarem aqui até agora. Fui!